Vi rullar mm. Jag tycker att vi ska, för det har inte sagt på länge, våra mm. namn Alltså vissa är så duktiga och säger så här: Hej välkommen till vår podd, det är jag som är Hanna Det är jag som är Amanda Nej säg att du heter Aliki Jag heter Aliki Och jag heter Frida mm. Så bra, då har vi sagt det så mm. att inte någon behöver tveka på vem som är vem Nej, just det, för nu, nu är den här podden verkligen en, en, en kompisrelation med de som lyssnar. Ja, men det är så vi bara sätter på och vi bara vi kör intern, skämt. Mm. Och ibland så undrar jag så här, nu förstod någon nu? Mm. Men jag tror att folk förstår mer än vad vi tror. Ja. Men skitbra Hanna, jag gillar att styra upp. Och eh, som en äkta podd har vi också Raft, vår sponsor med oss en vecka till. Just det. Jag men så jäkla lyckliga <laughs> <Den> appen alltså. Är <laughs> vi Ähm, appen är ju skitbra äh, En app för att planera och För att planeringen ska bli rolig ja, mm. Och jag tycker att det är kul att gå in där och bara Vad har vi att se fram emot nu mm. Jag bygger upp hela mitt liv just nu på saker att se fram emot. Mm. Och det gör Raft Gör det möjligt Jag kan säga, jag har inte öppnat min egen iphone kalender på två veckor. Men den men suger jävligt ja, med jag, vill, jag tycker det är lite synd att man inte kan ta bort iPhones egna appar. Mm. För då skulle jag ta bort den mm. och bara helt ersätta den. Mm. Så ladda ner Raft om ni vill eh, börja planera och ha kul med det. Och planera med era vänner och då med oss också. Ja, lägg till oss. Mm. Det är så, det är så kul. Kul. Mm. Jag vill bara säga, alltså får jag säga det? Mm. Att jag har bogat min resa. Och att det blev officiellt via Raft. ja. Mm. Centralamerikat Jag ska ta en trip till Centralamerikat Med båt och med bil Med båt och flyg kommer det bli mm. Nej men egentligen så Det kanske bara är en Att slänga ut en rolig grej Till alla andra som Lyssnar på det här kanske är lite samma sked i livet Att man funderar på att resa eller inte Och med vem ska resa Och har jag pengar och bla bla bla Att eh, jag har planerat Och velat resa i två år typ, Och aldrig tagit tummen Och faktiskt gjort det alltså, Så igår kväll när jag bokade biljetten Det var en big deal Det var nästan en, en liten miniseremoni Fick i du huvud. svindel? Nej men det var bara så här: Herregud, two years coming And going <laughs> nu har jag äntligen gjort det Och det, och det fantastiska är att Jag har så många idéer om hur jag ska resa och med vem. Och, och sen så slutar det med på ett sätt som man inte alls hade planerat, som allt annat i livet. Mm. Det är bara kul uh, cool att ha, alltså att man bara, man bara gör någonting. Det är det, det är det jag vill komma till. Det är det jag vill uppmuntra. Att så här, just do it För two years is way too long. Mm. Att ha en liten dröm som man aldrig gör. Som... Men nu är det inte det för nu får nej, jag gör det. Nej. och det syns på Raptor. Man... Men CD ska man gilla. Men jag tycker att <laughs> det är viktigt sen att du inte bara, för nu är du väl bara start- och slutdatum du måste skriva in sen vart du är på vilka datum för då när du är borta så för det, alltså det vet jag själv när min lilla syster var ute och reste hon. Mm. Bara, Först är jag där och sen är jag Costa Blå och sen är jag Santa Teresa och sen är mm. jag blå. Det är ju så jag kommer inte att alla, alla. Men så är mina små ja. destinationer så går vi in och så kollar vi ah, nu är de där, ah, är jag, wow. Idag har de åkt lite vidare. Alltså, det är kul att veta. Idag åker jag liksom vidare wow. idag mm. är de på surfläg. Ah, vad du mm. nu gör. Liksom. Ni kommer alltså kunna följa mig på raft, eh, men misstänker inte För ni kommer också kunna följa. Hannas eh, yogapass och Fridas, eh, ja, <laughs> Fridas eh, psykologförläsningar. Eh, oh, Okej, okay, tack. Mm. <laughs> Precis. Mindre kul. <cool>, men <laughs> nej. men eh, det var en Raft-puff. Kan du, för att så smidigt som möjligt leda in i dagens ämne- mm. som vi, vi, vi kommer i full fart tillbaka ja. till det här kära ämnet- eh, berätta om vad som hände på just Raft? Ja, för att eh, ni såg ju det- jag för såg första det. gången på Raft mm. Att en väldigt nära vän till mig Hade skrivit in blind date alltså hon ska på en blind date Men vänta, mm. alltså, det här är det sjukaste jag hör Och så skriver hon in det på Raft Och så kan alla se det och bara like Jag ska mega, bara... mega kommentera mm. Ja men jag har gjort det, det är så kul Men hur kan jag ha missat det här Du får kolla, ja. för men, det som har hänt Kan då, du, du berätta, berätta. Uh. Jag hoppas jag får säga det här jag tror Men det. ingen vet ju vem Nej. man är mm. Det här är en present till alla som nu, nu, vi ska prata om ah. det här. Mm. Mm. Eh, hon fick ett meddelande- av sin kusin. Det okay. eh, Du vill ju... Eh, <laughs> vänta, jag måste säga rätt. Jag har träffat en kill till dig. Jag tror att han är, han är och jättesnäll och vi har pluggat tillsammans. Han ska skriva till dig. Oh bara, och samtidigt- så hade en kille börjat följa henne på- eh, Instagram. Hon ah. gick in och sa okej, okay, men jag följde tillbaka. Bara, Vem är så, det här? Och sen så skriv till henne på sms och bara hej jag fick ett nummer av din kusin jag tycker vi borde ses, jag tror vi skulle ha en skitkul kväll tillsammans vad gör du på fredag kväll? ska ah. vi ses alltså det är så skönt. men hon vet vad hon heter Ja, hon vet vad ja. Hon heter. jag tror hon hur han ser ut ja. Ja, men, hallå, ah. man har kollat men då är, tycker jag faktiskt inte att det är riktigt men det är 2015s blind det är så ah. blind man kan komma man har ah. aldrig hört den prata men vet inte hur den riktigt ser ut i verkligheten för det är ju Tinder jag vet alltså de har ändå pratat med varandra ett tag Det behöver man inte göra? Okay. För mig har jag alltså ofta snäppkött. Det, det är klart att det här är, är sjukt, ja. major, coolt, häftigt, mm. nytt. Jag bara menar att eh, så so blind det är det inte. Nej, nej, nej. nej, men det är ändå eh, mer blind Absolut. än något annat det, Men men, men det känns ändå lite mer stabilt att, det är så här, att hennes kusin känner människan. För då vet man att det är en vettig människa. Och ja, ja. Tinder kan ju vara vilken idiot som oh, helst. Gud, ja. Mm. Nej men det är verkligen skit precis, <laughs> precis. precis Nej men det är ju faktiskt skit tycker jag Det är nästan så att jag typ vill att hon ska komma hit nästan. Prata om den, jag kan om. fråga om hon vill ja, Men gud det är så spännande Så kul, men så att vi kunde inte hålla oss Nu Nej. För vi har, visst varje podd Har väl innehållit lite kärlek Och killtanker men Det är ju så kul att prata om Och mm. det är så kul att lyssna på tycker jag mm. Det är de bästa poddarna tycker jag Som avhandlar det här Det här med Love, mm. kärlek och... Tycker du att det är kul för att prata om? För att jag tycker jag det är kul. Att jag tycker det är kul. Men det kan... inte... life uh. is all about love. Är det det? Vad ja. mm. kul. And anxiety <laughs> and also death and also you know when everything is grey and so on. Nej, mm. And shine and birds singing in the sky and, yes. <laughs> ja. Men kommer ni i huvudet. family <laughs> yeah. friends. Okay. Men sluta nu. <laughs> <laughs> Lul. Ja. Lul Frida blev lite mer Jag är, så Hon är ju lite trams i skolan. Så så det är ju Frida's nya personlighet. Precis. Och vi lovade ju att vi skulle återkoppla, alltså personliga ja. För vi hade ju lite att gräva i, kommer du mm. ihåg det? Mm. Men jag kände så här: Stoppa pressarna, all energi och fokus på det här nu. Och så lovar vi att nästa vecka, när vi har en ny, lite mer tydlig ram mm. för veckan, mm. så kör vi bara snabb återkoppling. För det tycker jag vi måste bli, faktiskt ta oss lite själva i örat. Ja, för det är, lite bättre på. För det, det är alltså, halva den här grejen går ut på att vara lite engagerad. Mm. Men också jag fick en käng av humörsvingningar och jag bara väntar på att få ge igen. Just det, jag. Ja. vi pratade ju om dåliga beteenden och ja. hanna mer så Hanna har ju tänkt hela veckan. Jag fattar det. Och det är, jag är en lite, lång lista. Det är lite besiken på men Hanna den som väntar på något gott. Jag det blir jag... nästa måndag helt enkelt. Nästa måndag får ni tillbaka. Precis Kom. Så kan vi inte börja så här. Vi kör en eh, podd som då för veckans eh, liksom, i samma ordning som det brukar vara. Så kör vi som vi har kört 1.0. Och, och 2.0, det här är 3.0 Kärleksveckan Det är så sant yeah. som det, det var sagt och sjunget ja. Som mm. eller sa Jag vet inte om det är Beatles Självklart är det ja. mm. bra. <fuss> Okej, vi måste ju Återkoppla va 1.0 gick in i 2.0 som nu går in i 3.0 ja. av kärleksveckan. Och det var ju lite press. Eller hur? Där vi slutade. För det var saker det som skulle ändras. Det var så jävla ändras. länge längre. Ja, vi måste nästan bara vi ta en... En. Just det. Och jag kommer ihåg vad det var. Mm. Bra. Nummer ett. Frida sa vi inte där någonstans att Jag sa att det ska vara flygande rapporter på, på stan. Mm. För att vi... Det känns som att hela 2.0 handlade om att jag hamnar typ så här, uh, bared our souls och bara mm. det här funkar inte riktigt längre. Det, hur ska vi göra egentligen för att det ska funka? 1.0 var väl våra historier. 2.0 var hur gör vi nu? För att mm. nu, nu är det fakta ja Och nu är det 3.0. Ja, vi får väl se vad som händer i den här podden. Mm. Men ja. Ja, men, och, och du Frida sa, kom jag ihåg Att du sa så här: Jag är så tacksam över att Ludvig har funnits med mig Under den här svåra perioden mm. Och att du ska visa honom uppskattning mm. Så det ska vi prata om mm. Om du har gjort det ja. Och sen är jag lite spännande parfrågor sådär. Mm. Oj, oj, oj. Just det. Och hur jag ja, Jag har mycket grejer Bra, mm. men jag men. tänker att <laughs> jag bara, så, så var börjar så vi? Var? Börjar vi? Jag tycker ändå att vi ska börja änden där vi slutade mm. Och får jag droppa då? lite grejer som vi sa som jag kommer ihåg nu. Ja, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Vi pratade om <laughs> paus. <laughs> <laughs> paus. Shit <Kippa> var <laughs> Nej, men jag kommer ihåg eh, fyra saker. Och jag, jag, det här är bara ord uh, som ploppar upp uh, i min skalle, okej? Okay. Mm. Jag gör lite musik av det. Ja. Uh. Okej. Okay. Radera. Radera. Radera. Radera. Radera. Radera. Radera. Mm. Okej, okay, fortsätt och så. Sen... Eller i Eller i, eller i, eller i, eller i, eller i, eller i, eller i, Tre. Leverera relevant information. Ja, det? just det. Tre. Dating. <rätts> <här> what? Okej. vi brett det? Jag kommer tillbaka till allt alltid. Okay. Och sista. Eh, det här med makt, makt, makt, makt, makt, makt, makt, makt. makt, makt, makt, makt. Det här är i alla fall det jag minns. Uh. Och då kanske det säger mer om vart jag, vilket place jag var i. Mm. Så jag känner så här. Bara för att recappa Så att man inte behöver lyssna på två om man vill. Jag kommer ihåg också. Mm. Vi ska må bra. Och vi ska ha kul. Ja. Det var kanske det sista uh. då. Ja. Mm. För det var inte riktigt så. Mm. Det var det här att man går inte hem med killen på krogen. Och tror att det ska bli barn och familj och giftemål. Ja uh, det var ju bland annat det. Uh. Men Hanna kan du säga lite kort bara. Vart var du för x antal veckor sedan när kärleksviken 2.0 spelades in? Om vi säger så här då. Mm. Hur har det gått sedan dess? Har någonting ändrats? Har vi varit flygande reporter på stan? Har vi gjort tvärtom? Har vi gjort allt det där vi sa att vi skulle? Jag vet ju. Så att... Veckan efter vi hade det här avsnittet. Så vet jag att Hanna i alla fall skulle radera en killes nummer. Och det gick inget bra. Och det gick inget bra. Nej. Men, men jag känner nu... Så är det okej. Så hoppas jag att han är ute i ditt liv. Det är han. För gott. Oldie, but, old guy. but not so goodie. Flygrabblad målden. Ja. Alltså han är så icke-relevant. Men han är verkligen det. Han okay. är så passé. Mm. Och det är kul att den här människan, Old Guy, har fått följa med i den här podden. Men han får väl lite stå för alla de där trådarna som man har i sitt liv. Som man... Um, Inte kunnat släppa. Mm. Och eh, inte för att de har varit så här särskilt fabulösa eller se. särskilt härliga överhuvudtaget. Men eh, hela, hela utvecklingen av en sån relation allt, allt från hur man träffas till hur relationen var den går ut på till liksom. Det, det blir bara pankaka. Mm. Och eh, då, då var första steget som jag först kommer ihåg det att Frida var så här: tjejer. Om man bara raderar allt som har varit. Och liksom, inte bara personerna utan också tankesättet. Mm. Så våran jag, jag minns det som att våran uppgift var att ta bort de där jävla lösa trådarna ja. som inte gav något. Och um, sluta upprepa samma gamla mönster ja, som inte leder någon. Men det var en väldigt konkret grej att Verkligen. göra i det. Mm. Att så här, Nu raderar jag hans nummer eller jag kommer inte prata med honom igen. Eller, eller henne. Nu är honom. Mm. Och det, det gjorde vi. Mm. Eller gjorde Nej, vi? Det var Nej, men jag, jag vill ju berätta vad jag är idag. För det här mm. känns viktigt för mig. Mm. Men eh, det som hände var ju att... Jo, men jag var ju rätt bra på det där ett tag. Och sen så kanske det kommer någon ny som man inte raderar fast man borde radera den. Liksom. Mm. Men jag har verkligen varit en flygande reporter på många mm. sätt. Alltså man tänker sen mars då. Det har ju hänt mycket. Mm. Mm. Och jag har varit med om det där som vi pratade om om smaska, i smaska veckan. Jag varit med om oh, ja. Ja, ehm, Tinderkillan. Ja, men den här som man träffar som du börjar träffa ens kompis. kompis. Ja. Det har varit lite upp och ner och fram och tillbaka och sådär. Mm. Men sen så går det ju där ihop då, med mitt eh, största problem i livet mm. just nu. Mm -hmm. Och det, det är, är det här med bekräftelsen. Och eh, ni har väl mig säga det varje podd. Mm. Men att det är ett beteende som inte funkar mm. och som också hamnade på botten för några veckor sedan. Mm. Ja. Så om du ska ge ett slut, um, alltså som en slut. Um, ja men hur var det här? Då? Alltså, från att vi körde 2.0 till 3.0 har det egentligen varit så här: samma killar. Men mm, det, har, det komm har kommit nya och det har upprepats, mönster har upprepats. Ja, och samma ångest där har legat kvar. Det är så. Um, och um, ja, hur är det nya tag nu? Ja, ah, mm. alltså vad då 3.0 är ju nu kör vi ju igen. Vi mycket vi... nytt Kan det här? vara så att mm. vi att vi måste, kanske vi kanske behöver den här veckan? Jag tror det. Alltså... Men det är verkligen kul för att du sa ju, vi pratade om det men du sa så här, men ska vi inte ha då mm. för att du är också på en liten ny plats nu än vad du var. Mm. ett eh, var mm. mm. Skitkul. Mm. Mm. men det är så aktuellt för att Under de här två, tre veckorna nu som jag har varit detox-rehabat mm. så har jag först tänkt så här, okay, mig själv, kris, familj, allt viktigt, skola, bla bla Men nu börjar jag så här, kärlek, killar. Mm. Börja komma nu börjar igen. komma in. Mm. Och då är det så här, okej, okay, vad är mitt förhållningssätt här då? Mm. Hur ska jag vara här? Så det är väldigt intressant. Jag har skrivit listor och sånt som vi kan ta sen. Okej, okay. bra. Mm. Vad har hänt sen dig, Frida, då? sen sist? Sen, oj. Ja. Men om du ska utvärdera ditt förhållande under resan... Mm. Och så här, jag tänker att det är ändå en viktig del av ditt liv- som du kanske inte pratar om så mycket. Gud, vad, ja. vad händer där? Nej, men, pff, alltså, det som jag tycker tycker är... Eller det här, så här, helt ärligt så är det här ganska aktuellt för mig just nu också. Nej. Jo, för att det är på riktigt så att trott eller ej- efter tre och ett halvt år- Så har mitt förhållande fått en ny tändning. <gåll> nej. <gåll> du lät som en Jag vet. Jag Berätta. vet. Rätta! Jo men jag trodde när jag åkte på den här resan. Att det kanske skulle bli så att jag blev lite. Nej älskling, Lite trött på Ludvig. Eller att vi skulle vara med varandra så mycket. Att det så här skulle snarare tära på förhållandet. Eller, inte, men ni förstår. Jag var, jag var förberedd på det värsta. Att en resa, när man är med varandra dygnet runt- kan göra att man, jag vet inte- kanske bråkar, att det kan hända jobbiga saker. Att man påfrestar förhållandet helt enkelt. Men att jag tror någonstans- när man är klar med det så kanske man kommer ur det- starkare ändå. Mm. Men, men det har verkligen- det var verkligen inte så under vår resa. Utan, nu var inte vi själva heller. Men jag har nog- alltså jag lärde mig- Att jag och Ludvig är så mycket mer lika. Eller vi så... Alltså, jag kan inte prata. Jo. Vi är mer lika än vad jag trodde. Mm. Jag har alltid trott att vi var varannas motsatser. Men vi är inte det. Nej. Alltså, vi är väldigt lika och vi fungerar på liknande sätt. Och vi fungerar mm. väldigt bra ihop. Mm. Alltså, vi är ett sånt jävla superteam. <laughs> Fan, ah, vad härligt. Ja, men, och, och jag... Eh, Sen den här resan, alltså det är som att när jag kom hem från resan så kände jag så här. Alltså att jag liksom bara ville vara ännu mer med honom. Jag har, det var inte, så nu blir det så här, när jag är borta från honom så, så gör det ont. Alltså det är så här, det har gått om nu för vi har varit med honom så mycket. Så när jag inte är med honom nu så blir jag så här, Ni vet, vad var man hela tiden? Så känner jag. Och, och jag säger och det som har blivit också är att så här jag vet inte hur han känner det, eller jag tror att han är mig också men, men jag säger det hela tiden för jag känner mig liksom nykär mm. och jag känner mig jag trodde inte det men att så här, jag är kärre än vad jag någonsin har varit och det känns jätteskönt mm. det är så skönt man men du är efter... också gladare på länge ja Det kanske speglar av sig alla delar i livet Absolut. Då. Antingen så är jag gladare för att jag är mer kär- mm. eller så är jag mer kär för att jag är glad. Mm. Just det, just det, just det. Ja. Mm. Men, men vilket det må vara- så, så är det bara härligt att- känna att man kan bli kär igen. Ja, verkligen. Att det, inte, det är verkligen inte tråkigt. Och nu blir jag så här- nej, jag bara, alltså- framförallt så tar jag tillvara på varenda sekund. Mm. Jag känner så här. Alltså, det gör jag typ hela när Jag säger det till Ludvig hela tiden. Mm. Det jättejobbig. Men liksom, jag vet inte. Jag bara rider på den här vågen nu. Och så, ska jag, ja, så får vi se vad som händer sen. Men det är bara väldigt, väldigt härligt just nu. Det är verkligen, och du... Ursäkta, men det här är så bra för alla att höra. Mm. För att jag tror att om man omger sig med personer som har kärlek i sitt liv mm. så får man det själv. Tror du? Jag, mm. så det jag så affirmerar jag... det här nu och tänker att du är härligt. Din energi och er energi smittar av sig nu på mm. mig och, och på mm. alla som lyssnar. Mm. Gud vad härligt. Mm. Det är så. Mm. Ja. Bra. Mm. För det är A. faktiskt kemiskt. A. Kärleken, ja. Mm. Kärleken är kemisk. Så är det. Ja, det. Okej, okay, jag är lika uh, Alika, uh, ta du själv på Alva nu ta mig själv på Alvar yeah, okay, nu uh, Nu kändes det som att det var en liten sån här Recap, vad var jag och vart är jag nu mm. uh, Och vart var jag uh, Förut så Var jag i ett Framförallt ett väldigt tydligt mönster Om jag får säga det själv Alltså det var samma mönster Återupprepande Samma grej som hände mm. Och uh, um, uh, Jag tog verkligen det på största allvar- att bryta mönstret. Alltså, bryta mönstret- och allt nu framöver som skulle hända mig- som var att bryta mönstret- men, var bara bra. Men då måste du tycker jag, berätta- Jag, ska vad det, är nu. Bra. Mm. jag ska det nu. Jag skadar nu. Alltså, det var väldigt viktigt för mig. att oh, Precis som jag sa, oavsett vad det var- så länge det är att liksom, ta ett steg åt sidan- och göra en ny liten väg. så är det bara bra. Även om det känns lite så här vad han eller vad då en date eller så här. Ja, men vad jag menar är att jag, du, du måste förklara var det är du vill komma ifrån. Inte vart du har kommit. Ah, du menar så. Förstår. Ja men ja, vad, då? vad ska... ja. Eh, men ångest inför killar. Inför att herregud att träffa folk som inte Som inte är något att ha. Eh, och mitt, ett stort problem har också varit att känna att jag inte har makt än. Eller jag behöver inte ha makt. Men jag vill inte vara underlägsen. Och det har jag varit. I, genom att träffa folk på det sätt som jag gjort. Ja. Träffa folk som är så mycket äldre än mig. B. Och. Eh, så så här. Det är mitt mönster. Mm. Eh, och. Och sen kom, blev det typ vår och sommar och eh, det var lite sikta i tag det hände inte så mycket typ, eh, och sen kände jag så här: eh, nu vill jag att det ska hända något för nu känner jag mig mottaglig och igen tycker att eh, det kanske skulle vara lite kul för efter ett tag så tappar man ju suget och tycker inte att det är roligt mm. eh, och då också så här eh, allt det här handlar också om att få igång en boll, en boll. Mm. Eh, och Så fort man får igång den så tycker man att allt rullar på. Att det kommer, kommer precis någon där och någon där. Det är och det är, som att man springer, det är som att man springer i löprundan. Och så bara, hej. Och så, hej. Och så, Så, bara, är det massa? Man är helt som mm. man springer med. Ja, precis. <laughs> e, och då så kom det igång. Och jag kände att, äh, även om... Om man tittar på det så här i efterhand eller utifrån så det handlar inte om att så här, det, det är ju fortfarande som det är på vårt sätt. Alltså man träffar ju fortfarande dem ute eller på samma sätt. eller så. Här. Men, men jag har ändå fått chansen att göra saker annorlunda. Så Och var, var, varje gång, har du gjort då? Varje gång jag fick fått, okej okay, men jag kanske ska gå på en dit med honom. Mm. Ja men då gör jag det. Istället för att, jag vet inte, träffa honom en gång. Mm. <laughs> liksom. Mm. Um, och, och, och jag har också varit så här mer öppen. Och tänkt så här: Det är mycket bättre att gå på en dit än ingen. Mm. Um, så mitt mantra var också så här: Hellre att du checkar av folk än att. Inte göra det och sen gå runt och typ då kanske man bygger upp den här människan ännu mer. För att man går runt och tänker på vad mm. skulle kunna vara. Det är bättre att gå på en dejt och så får du svart på vitt. i det här någon människa som du, om du inte hade gått på dejten, förmodligen kanske hade romantiserat. och Haft en gjort, tråd till. Ja, och gjort mycket bättre än vad den var. Mm. Då är det lättare att släppa människorna mm. också. Nu blir det här väldigt långdraget. Men det som är idag är väl så att nu tycker jag att jag har gjort någonting väldigt eh, som inte är mitt mönster. Mm. Eh, och då eh, som det är just nu så eh, har jag lyckats eh, filma mig själv i en plats där jag varken har ångest. Eh, där jag tycker att alltid är roligt. Eh, och det är fortfarande, ja idag, liksom idag är jag stark. Men, men det är fortfarande som att det känns att det kan, det kan slå en 180. För det har det gjort flera gånger. Och då är jag tillbaka i samma mönster. liksom Men av något så kanske jag kan bidra med lite positiv energi. Mm. Ja, det behövs för sitt sitter ett svart moln. Okej, okej, okej. Så att min, min, min resa har varit att äh, bryta mönstret. Bryta mönstret har varit mantrat. Och allt som har varit... Än lite bryta om det har varit bra. Mm. Typ. Okej, okay, men det som hände med mig då var ju att uh, den här bekräftelsebubblan sprack och uh, jag har varit på en D-hag. <laughs> en D-hag. En D-hab, de de det är en detox och en rehab i ett. Oh. Uh, och Jag har börjat fundera då på vad mitt problem är Och vad jag vill ha Och så vidare mm. i mitt liv Du har ju din pojkvän Hanna Just det Your imagination. Ja. Så ja. jävla pinsamt så Jag skämmer så mycket om att jag inte berättar det så Det är verkligen men, men, det... Oh. Ah, ja. eh, Nej men så Det som var Var att jag så här: okej okay. Men jag tar ett steg tillbaka För mig ska inte det här Jag ska inte vara uppe i de här tankarna längre Av att jag ska... De här gamla trådarna, gamla killarna. Att jag ska träffa någon. Att jag ska gå ut. Att jag ska gå hem med folk. Att jag ska hitta någon som tycker om mig. Um, och det är det som är så jävla coolt med universum då. Som du säger. Att man får en bollyrullning Och då känns det som att man bara... Men gud, nu skrev han. Och så här, mm. den där. Nu såg jag honom. Det har inte hänt ett skit de här tre veckorna. Alltså det är inte... Jag tänker så här... För tre veckor sedan hände det ändå grejer. Mm. Det är ingen bollyrullning alls. Mm. Det är inte ens... Jag ser inte ens någon på sociala medier, jag ser ingen på stan förstår ni, jag ser mm. inte tecken och jag får inte bekräftelse av någon det är som att universum hör så här. hon behöver inte det här just nu så vi ger inte det till mm. henne det är ganska coolt mm. jag bara, det är konstigt att jag inte ens har, har sett att någon har uppdaterat sig på Facebook alltså förstår du, som små mm. små saker som jag bara nej, mm. det ska inte jag se nej. Um, så jag är, jag gör som lika i fast totalt jag ska bryta mitt mönster så mycket att det liksom är en helt ny väg Mm -hmm. men jag tänker hur, du kanske inte har kommit dit än men hur ser vägen ut sen för det är inte så att du kommer bara kunna avskärma dig från omvärlden nej, resten nej, av nej, livet och, nej. Och, och vara lycklig så nej. Men ja, för, nej. när du går ut igen då ja. sen nästa helg mm. kanske hur, hur ska mm. du agera då okej, okay, nummer ett, regel nummer ett jag går inte hem någon det är inte ett alternativ det tycker jag är bra alltså nolltolerans <laughs> <gör> nu är jag väldigt konkret här men hur ah, jag... får man göra. Ja men man men... får flirta och Man får lära känna folk och det är jättetrevligt Men följ inte med någon hem Nej. Och ingen följer med mig hem Nej. Och Det är standard det... att sova hemma Och vad finns det för faktorer som kan göra Att du tar det beslutet Att jag inte sover med någon Eller att, jag eller att du det. sover med någon eller Att, att är jag är förfull, full är. Ja. Att jag är ensam ja. Och då mm. tänker jag då bara man betar ner ja. här... Att någon annan går hem med någon Gud, ja. Precis. Att så... man blir taggad på det ja. Och att man typ... Eller att man snarare får panne för att man tänker att man inte vill sitta i en taxi själv. Typ. Men det jag börjar tänka är så här: det total alltså varje gång jag gör någonting som är utanför den här um, re, säg att tänk er som att jag bygger upp en renhet kring mig nu. Mm. Alltså the pure Hannah, mm. som är Ingen får smutsa ner nej, det där nu. Ingen får smutsa ner mig med deras lilla äckliga grej. Alltså, <skratt> du förstår Det här är inte bara det, det handlar om Att jag Nej, det, gör ett bra... Det var väldigt djupt och fint. Uh, varje mm. gång jag gör ett bra val för mig- så belönar jag mig själv. Mm. Så när jag åker hem i en taxi- nu då är ha. det en big deal. För jag har, har inte gjort det på länge. Mm. Förstår ni? Så då är det så här... Du okej, gör dig Hanna, själv en nu har du gjort det jävligt stolt. Ja. Och sen om ett tag så är det standard att jag gör så. Mm. Förstår ni? Mm. Men det. Hanna, tänk om någon- kom fram och så, så säger hon så här... <laughs> Stoppa stationen. Här är du ska du hem eller är det för sent och kriga kvart till fem. Ska vi ta? Ska, ska vi? Kan vi chansa att se det går? vad bra. Du säger Fan vad bra. Hanna. Du säger du. Eh, Fack och, ja, <laughs> och dra. Typ. Nej. Så ingenting ska rucka på det här nu. Nej. Det är en fin liten princip som har ett, ett större syfte. Mm. Eller hur? Men det, om jag ska fortsätta sen så behöver inte jag inte prata mer om, om mig i den här podden men. Nej, men för att jag har så mycket att säga kring där mm. men det som är så härligt då är att jag vet ju vad jag vill ha nu Är alltså, det är fortfarande samma i alltså för typa förhållanden. Nej men såhär, Eller, jag, vad vill du ha vad är det, vad är det vi jagar? Vill inte nöjda mig och jag ha? vill varför jag gör det här? Varför jag har såna här beteenden? Mm. Det är ju för att jag vill att någon ska vara så här. Men Gudanna du är helt fantastisk. Det vill jag träffa igen. Mm. Och det händer kanske. Men det är inte och sen blir det inte det. Alltså förstår ni? Det har hänt kanske några fåtal gånger att det har hänt. Mm. Men det är inte standard och det är inte det som ska hända. Och det är inte heller de reglerna jag sätter upp när jag smsar någon klockan kvart i tre mm. en natt. Kvart är det, Nej, men alltså, det är ju upplagt för att bli fel. Mm. Så att, då menar jag bara att jag går in för det jag vill. Och så länge jag inte... Att någon säger så här, men gud du, Hanna du är helt underbar ska vi ta en fika? Mm. Så gör inte jag. Nej. Du kan ge ditt nummer, du kan säga att här ta mitt, hörande av ja. det om du är intresserad. Men Precis. jag är inte intresserad nu. Nej, Nej. jag ska hem. Jag ska hem. Men, ja, ska, vi hem. ska vi dra härifrån? Bara chansen. Så, se hur det går. Nej. Mm. Får jag ta upp en grej? Ah. Nu, nu tycker jag bara att vi säger: just spit, spit shut, shit out. Mm. Jag har en love, uh, love Bible som jag ska övergå också. Min blogg som vi kan ta sen. det okay. okay, var fint. Ja. Men nu känner jag att mm. det här ämnet är så stort. Och det Vi ska ju alltid knyta tillbaka till att det handlar ju om oss och hur vi mår. Och att det här har fått oss att må dåligt. Och det är inte okej. Okay. Nej. Det är inte okej. Okay. Um, <laughs> Men man kan ju också vara lite lättsam i det här. För det här är ju också bland det roligaste som kan hända än. Alltså... Det här är ju jättekul. Man kan sitta och prata om det här hur länge som helst. Det finns ju så många roliga historier. Liksom. Mm. Um, men en sak som vi pratar... Men, så, så nu känner jag så här. Nu kör vi lite lättsamt här. Mm. Ålder. Vi har pratat om det förut. Mm. Och vi pratar om det igen nu. Mm. Har någon har det blivit lite klarhet där? Eller har för någonting blivit väldigt tydligt för mig? Och det att är Ålder spelar att roll. Ålder spelar roll. Ålder oh, spelar jävligt mycket roll. I alla fall för mig. Mm. Det kanske kommer inte alls vara så. En specifik eh, gång. Men då är det ett undantag. Eh, för regeln och mina erfarenheter säger mig nu. Att, att träffa en person som är i en helt annan plats än du är. Um, och det kan fortfarande vara så Även fast man träffar en person som är sju, åtta år äldre Och som är ute på krogen lika mycket som jag själv Om inte mer Och så För mig så är det En otrolig så här, det handlar om Det handlar om hur, hur jag känner mig Med den personen Och en person som är äldre än mig På det sättet Direkt I min hjärna blir som att den personen är över mig. Mm. Mm. Och att jag har kommit på att så här, jag kommer aldrig kunna tycka om någon eller någon tycka om mig om jag hela tiden tror att den personen är över mig. Så. För det är så det har varit. Jag har aldrig känt mig jämlik med någon av de här snubbarna. Mm. Då måste du överbevisa dig hela tiden. och Inte ens bara det, utan förstå att, att försöka vara sitt bästa jag och Eller, alltså det går inte, det går inte. Och jag kan bara se ett mönster mm. på tal om mönster. Och det är åldern. Mm. Alltså det är åldern. Och jag har hört så här skitfina historier om tjejer som är 21 som är kom, typ i princip gifta med en kill som är tio år äldre. Eller att så här, det olden har funkat skitbra. Åldern har spelat någon roll. Men då blev ju de kära. Så ja, då det precis. De någon precis. Exakt. Mm. Och så här, bara att så här... Nu, nu handlar det om att utsätta sig för... Um, ett x antal personer eller snubbar och sen eh, har lite bra erfarenheter så, så så här: nej, att utsätta sig för folk som har varit äldre har inte varit, har inte gett bra utslag. Nej. Och det är verkligen kultur, alltså det är ju det nu, att de ska vara så jävla mycket äldre, bara för att så här, ute på krogen så är de ju det. Och vi snackar. Nej men, nej men Frida alltså åldern också för gränsen för vad som är okej okay, jag har ju gått upp den här sommaren för dig, i alla fall. Men för oss båda vi jobbar tätt ihop och alltså jag bara känner att det nådde sin gräns för mig nu, 42. Nej, absolut inte. Men det är bara så här, det är inte kul. Det är inte bra. Det är inte ens attraktivt. Jag håller guys. Ni är fan inte så jävla bra. Kan jag få ett aim men? Nej men <laughs> Nej, men vad då är Det är inte en Preacher Pirot och Det är så konstigt att vi träffar dem när vi är på ute så där. För att då är det ju typ unga tjejer och gamla killar. Det är ju så. Så tittar ni bara på dem. Det är ju killarna. så. Mm. Men, men i andra sammanhang, på när man pluggar eller när man. Men liksom, i, då får man träffa i sin i ett egen större, i, i ett större Det kanske står för det här då mm. att man ska inte träffa. Killar ute <laughs> Nej, du ska man Nej men, men, men skulle jag träffa någon I skolan Eller på jobbet eller, alltså, alltså, in... Jag tycker nästan att det är mer okej okay Att ni hookar med en 35-åring Som ni stöter på på ICA mm. Än som ni träffar i baren ute mm. För att jag tror ju alltså, mm. Ja mm. Ja, det, ja det kanske är så då Det spelar ingen roll om om den hade varit 35 eller 25. Alltså. Det som är viktigt här i är Lik, att du har kommit till insikt att det här funkar inte för dig. Det Nej, för mig funkar All det inte. inte. just nu. Nej. Och då är det väl A to the man för dig. Halleluja. Alltså på riktigt. Att du har insett det, det är väl toppen. Sen är det kanske, Hanna kanske inte håller med. Mm, men jag, hörni, inga killar funkar för mig. Mm. Mm. Jag är där. Jag vill inte alltså, jag kan inte ens prata om en sån här mm. intressant diskussion. För att mm. jag är bara så här det är större. Jag bara Jag är ensam. förlåt ja. Jag är ju en helt annan nivå. Jag, jag kan inte ens säga i Men jag tycker det är jättebra att du pratar om det. Ja. Det finns säkert någon som kan behöva höra det. Där. Jag bara säger så här: om det är ditt mönster, kanske pröva grannen istället mm. som du gick i skolan med. Mm. Mm. Så. Mm. Nej, men alltså, det sista så här. Om man inte känner att man blir, gör sig själv mindre, eller gör, gör en andra, kanske det handlar kanske inte ens blir det. att man gör en andra. Ställer den andra över sig själv, som du pratar om. Om man inte har det problemet, då fan... Alltså, det är mycket möjligt att det här bara är en illusion. Ja, ja men, det, alltså, men det spelar ingen roll vad jag menar. Alltså, så, här, så länge du, du identifierar att jag, ja. ja, jag kan inte hantera en äldre It's man. Det är precis som det jag kan inte hantera en äldre man. It's too much for me to det, handle. Det blir bara ja. jättekonstigt. Och då är det väl jättebra, alltså, mm. när, man, när man upptäcker... Och kommer på sanningar Eller få epiphanies mm. about yourself mm. Som kan hjälpa dig att må bättre Och göra klokare bättre val För dig själv i framtiden mm. des, des, Det var, är ett sådant exempel Bring on the, the, the, the lamm Kött, Kött. Mm. Okej okay, men jag tänker dela med mig Av min bibel Okay. Och det här är mina fyra punkter som kommer att förfölja mig resten av mitt liv. Du menar the four commands? Ja, ah, mina fyra budord. budord. Mm. Och jag har redan innan det här skrivit många listor i min blogg. Mm. Om så här, sju punkter som jag ska gå efter nu. Sex punkter som är viktiga. Och så här, mm. Gjort om och reviderat hit och dit. Och det här är de fyra som jag kom fram till. Och den här kommer jag fram till av någonting väldigt coolt. För det första är det här med universum. Och så vidare mm. att allting har försvunnit från mig. När, när jag har sagt det, liksom. Jag har sagt så här: nu ska inte killa betyda något för mig. Och då ser inte jag det heller. Och ingen mm. har mig och ja, ingenting. Mm -mm. Men så tänkte jag så här. Man säger så här ja, man är värd vad man. Man är värd, såklart, alla är värda kärlek och, och man är väldigt bra och allting. Men det är ganska svårt att tro på det. Och då tänkte jag. Jag känner att jag kan inte formulera mig. Men jag försöker göra det ändå. Mm. Att okej, okay, vad finns det för bevis i min historia mm. för vad jag är värd? Okej, okay. har jag någon gång eh, försökt ta kontakt med någon som har sagt, ja, hej, jag vill inte vara med dig? Nej, det har aldrig hänt. Har jag någon gång eh, bett den att föra med mig hem eller sova över mig? Alltså typ mm. ligga mig. Och att den har sagt nej. Har det någonsin hänt? Nej. Har... Eh, Nio av tio fall när jag har varit så här- men ska vi ses igen? Så har ju de velat det. Mm. Så att statistiken är ju bra där i början. Och sen, tio av tio fall- så har det aldrig hänt någonting mer. Och det visar exakt hur det går till. Jag vet exakt var problemet ligger. Det är inte att jag är- det här kommer att jätte gott nu. Så, men jag försöker bara- så här det tycker låter... jag att alla ska göra på mm. något sätt. Mm. Kartlägga var det går fel- om man känner att det aldrig riktigt går rätt- mm. Eller som man vill. Okej, okay. folk tycker att jag är tillräckligt intressant- eller snygg eller bra- att gå hem med. Eller att höra av sig till. Mm. Eller att höra av sig och träffa igen. Men jag är inte någon man blir kär i- har jag tänkt. Uh -huh. Jag är inte någon som man vill vara ihop med. Har du tänkt? Ja, det här är... Mm. Vad... Nej, nej, nej, nej det är så. <laughs> men. Men du ju... har förstått det här. Ni nu, förstår ju var köppen sitter där. Mm. Att jag redan har bestämt mig för- För att det var det första som hände mig att någon sa såhär du är jättehärlig, jättebra, vi kan träffas och vi träffas i ett år men du, jag är inte kär i jag vill inte vara ihop med dig. Mm. Och det har jag förföljt mig sen dess. om du sätter den liven på dig själv så är det klart att ingen annan... Nej, att... och jag behandlar mig själv som om jag inte heller är en som man blir ihop med. Mm. Och är, jag är inte semester inte klockan tre och jag att du också förväntar dig att det är så det kommer bli? Jo men jag tror ju att det är sån jag är. Mm. Att jag är inte är någon man blir kär i. Så bra är jag inte liksom. Mm. Och då förstår ni bakgrunden till mina fyra budord mm. okay. Vad fint okay. Och de här ska man säga till sig själv Konkret Varje dag när man vaknar Varje dag man går och lägger sig Så fort man känner att så här, nu känns det jobbigt När man mediterar Alltså man gör det här till min verklighet nu För att mm. något annat har varit min verklighet som inte är sant Och det är följande Ni kan ta till det här Som känner att vi behöver Jag är viktig nog att vara någon tjej Jag är en flickvänns tjej. Jag är någon man blir kär i och någon man älskar. Jag är helt fantastisk och galen och älskvärd. Mm. Det var fint. <laughs> ja. Sen är det mentaliteten. Jag är inte ute i svängen för att ligga. Jag har gjort det. Det är inget jag behöver för att må bra. Jag behöver närhet, trygghet, galna nätter ibland. Men framförallt behöver jag kärlek och stunder som fastnar. Mm. Framförallt att det är trygghet och närhet tycker jag låter bra. Ja men vadå? Jag får väl vara lite crazy ibland. Men det handlar jag... inte om det. Förstår alltså, ni? Det... Jag ville bara dra med det där. Gud ja, men för det, det... kändes taskigt att bara... Ingen får sätta dem i liksom, motsats till varandra. Att passionerat och galet kontra trygghet och liksom, bekvämlighet. Nej, de är inte varandras motsatser. Nej. Man kan få båda. Tro bra. mig. Mm. Ja. Fortsätt. Ja. Och sen det här är nog det viktigaste för mig. Är vi vinner på nummer tre. Nummer tre? Nu. För ni förstår först var det där Jag är en flickvänsreja om mm. jag ville. Jag eh, ligger inte med någon. Och sen eh, bemötandet. Jag behöver inte bevisa för någon att jag är bra nog. Alltså, för nu kan det bli så här: ja, men Jag ska alltid visa folket att jag är alltid en flickvänsreja och jag ska alltid allt ja. falla. Falla, eh, allt. Men jag är bara 100% jag. Jag är ärlig och jag är en person man vill vara med. Och som är jättekul att vara med det mm. nej men jag är inte tillräckligt kul för man blir inte kär i för jag är inte tillräckligt galen och rolig mm. Och sen är det det var nog bara tre ser här nu nej, Men, men du säger att den fjärde är att de här tre ska bli sanna, liksom mm. ja. mm. Det ska bli en egen märklighet för att mm. man ska, som vi pratar om sända ut det man ska Ja verkligen och, och jag känner att jag suger in här att ni två för, att, för jag är på en helt annan nivå Jag har ingen kärlek sån i mitt liv att Attalika är nöjd med situationen hon är i nu. Och utstrålar glädje i att så här, hon ändå hittat ett förhållningssätt som funkar för henne. Och du, att vibrerar av en parrelation som fungerar och är bra. Mm. Och det är lätt för mig också, som är så här känslig, att bli ledsen när jag tänker på det. Mm. Ja, det är ju men, men för att du känner... Nej, men för att jag känner, varför för, jag, eller... ja, men är inte jag det då? Mm. inte jag värd det? inte jag tillräckligt bra? Så alltså, det mm. Men då tänker man istället att... Jag vibrerar i er dimension. Förstår ni? Mm. Ja, så det här är... Men jag är också... Det tänker jag. Jag är inte redo förrän jag är redo. Jag behöver ju gå igenom det här nu. För annars skulle jag hamna i samma mönster. Mm. Så jag ger det upp två, tre år. Alltså seriöst, jag kan inte sätta deadline för tid. Det känns tråkigt. Men jag tar examen. Och säkert jag träffar någon. du omskolas nu. Ja men typ. Jag kan inte tänka att det ska hända imorgon. Mm. Nej. Alltså jag tänker lite... Det är jättesorgligt. Mm. Hanna. Alltså det... Det här är en resa nu. Tänk vilken resa du börjar på nu. Vilken äkta resa du börjar på nu. Alltså riktigt bra saker tar, ska ta lång tid. Det har tagit så lång tid det ja, fast, mm. fast du, alltså, lådan du har byggt har du kanske lagt mycket tid på men det har inte varit bra virke du har byggt med. Och då kommer den gå sönder ändå. Hon har byggt en låda alltså. Alltså en liten låda. Du har byggt <laughs> Pandoras astro. Och där inne gömmer sig hemligheten. <laughs> där inne gömmer sig kan honom. Nej, Men jag, tror jag, du, menar, här, jag har här... slagit med fel hammare Och jag har slagit fel Själv Jag kan inte skylla på virket nej, Jo, jag tycker du ska skylla på virket För det har inte varit 100% Då bra har valt Förutsättningarna nej, har ju inte nej, nej, varit nej, nej. Alltså, Jag menar att du är virket Hanna Aha, okay. Du är virket Och virket har varit ruttet Även om du har jobbat med den här lådan i väldigt många år Förlåt jag har varit Vad tycker du är så får jag beklara vad jag uh. leder du har, Även om du har jobbat på lådan i många år Det känns som att den borde vara klar by now Så kommer den aldrig, för du måste hela tiden lagra de här små hålen för att virket inte är bra redan för början. Vad du gör nu är att du hittar ett bra virke innan du ens börjar med lådan, förstår du. Mm. Du måste må bra, du måste vara trygg i dig själv, du måste veta vad du är värd, du måste veta allt det där. Som, precis som du beskrev så fint nu. Mm. Och nu har du världens bästa virke att bygga med. Mm. Så nu kan du göra en låda. Men ja, det kanske kommer att ta tid. Men då kommer det att vara en stabil och bra låda nu. Det kan du garantera. Var mm. säker på. Ja, jag känner mig lite som Arja nu. Känner jag måste bara det? säga att det var tråkigt att hon byggde en låda. Men, nej, men jag det tror att det, det finns något väldigt vackert i att det finns ingen annan som ska få mig att må bra. Nej. Nej. Utan det är när jag mår bra och kan ge mig själv total bekräftelse. Som jag sagt, det är då någon kommer vilja vara med mig. Mm. Mm. Det kanske låter jättetragiskt. Mm, men Hanna, då kanske det är då du är... Då Hanna. tänker jag såhär, gud härlig glad... att du är. Jag men jag är ju fulländad nu. Ja. Mm. Nej, men jag tycker att det här var kanske det bästa du har sagt. Mm. Om kärlek. Um, jag säger igen att jag är jätteglad att våran energi här. Att du uh, kan tolka den som någonting som finns nära dig nu. Så att det vibrerar... Nära din frekvens eller whatever, Gibbly Jolly mm. um, Men jag säger fortfarande att det, är, det här är kanske ett arbete som kommer att behöva pågå hela livet, även när du blir kär. Mm. Och du som lyssnar, som blir kär, det är ingen quick fix. Vi har pratat om det tusen gånger: Att när du väl träffar någon, så är det inte det som kommer göra att ditt liv blir. Och att din självkänsla och det du tycker om dig- kommer att bekräftas. Hur sorgligt den låter. Allt, alla de här sakerna du sa nu- det är inte så att de kommer bli sanna- när- det förstår du när, när de bekräftas. Utan de precis som du säger, de är en sanning redan. Och du måste bara- tro på dem. Tro på det. Det är ju så det är. Men Hanna, som du också sa- för, första tillbaka på den. när vi- oh, när vi kommer tillbaka igen- mm. Att allt är på rull mm. Du är på rull Och om vi tittar tillbaka På förra kärleksveckan 2.0 Och vart allike var då Och varta lik är nu Och även du Även om det kanske känns som att här, Jag är absolut inte på samma plats som jag var då Men jag är ändå inte på plats jag vill vara mm. Alltså Saker look är at her det. Alltså allt är, du är på rull mm. Och, och det, det kommer att förändras Det kan förändras imorgon, Det kan förändras nästa kärleksveckan 4.0. Och då kommer du sitta där och ha svar på en massa saker. Du kommer veta en massa saker. Du kommer vara klokare. Alltså vi har ingen aning om vad som kommer att hända. Men du är ständigt i förändring. Du, du rör dig ständigt mot det här. Som kommer att och, och, och göra att allting känns bra. Fast, ja. jag, jag, menar inte så nu, att... jag menar inte nu att Hanna du, du är på väg mot honom. Alltså, du är på han väg står där. mot ett mål. Nej, det, är det är ju det som är grejen. Kan det vara så att det finns där? Det finns inte bara inom räckhåll Det är inom räckhåll Alltså det är i hos dig Allt det där du vill ha finns i dig Du behöver bara Jag vet inte Plocka mm. fram det, och det, är det och det är det du håller på med Och du gör det på exakt rätt sätt Kanske för första gången då. Mm Du har hårda ord mot mig ibland. Mm. Varför då? Ja, men för första gången gör du nåt rätt. Jaha, men, ja. Du satt tolkar fel i det jag säger. Jag hörde, jag hör inte det mm. huvud taget ja, jag vet men det är för, kanske för att jag är känslig just nu. Mm. Okej, okay. <laughs> är det så? Nej men jag kanske ska mäns, Okej. Okay? <skratt> Om Hanna får stå för de djupa, verkligen insiktsfulla och på riktigt viktiga analyserna här så kan jag slägga in en, en lite mer, ja, kanske rolig att höra på. Jag vet inte. Mm. Mm. Men jag har tänkt på en annan sak. Och det var det här. Jag tänkte på det, Hanna, för, förra veckan så började du prata om äh, din lösningsbörkran. <laughs> eh, Och, äh, Theo, Theo heter Jag skulle lägga upp bilder på mig Jag hänger med Theo nu. Jag tror det ja. Men äh, det handlade ju om Att ha en väldigt tydlig bild Av Vem som är den här Mr. Perfect mm. Och du vet hur han ser ut Nej det vet du inte Men Jo fast han vet ju det Du vet hur han är Du har liksom listan Och det har jag hört på ett sätt eller vad man har hört i de här sammanhangen att såhär, jo men du ska tänka mycket på vem du vill träffa och vem ska, man, vem ska han vara och så att du känner igen honom när du vill träffa honom. Honom. I eller, alla henne. Mm. eller henne. Men jag tycker också att man inte kan det är en viktig en liten detalj, det här med att att träffa någon som man inte riktigt som inte riktigt alls matchade. Mm. Och ehm, Frida, mm. Nu är det så att du älskar ju din Ludvig och han är ju liksom din perfect match. Ja. Men det var ju inte kanske det du förväntade dig. Nej. Nej. Alltså typ inte alls. Nej. Nej. Och jag säger bara att om det är något som inspirerade dig så mycket så är det jag. Det. Ja, det är sant. Men idén om vem som kommer vara den där som is gonna sweep you off your feet. Liksom. Jag tror inte på att den någonsin kommer att stämma. Och jag tror att den kanske kommer att stämma mer när den är helt tvärtom. Till exempel. Ska jag dra en liten, liten kort anekdot av min sommar? Gärna. För att Hanna och jag har ju... Okej, okay, jag kan inte säga... Hanna, du har varit på mycket dejter den här samman. Mm. Jag har inte varit på mycket dejter. Men jag fick till någon i alla fall. Mm. Jag tycker du har varit på många. Ja, men det känns ju som det. Ja. För att allt har varit på rull, som jag sagt. Mm. Men det är mycket mer en känsla, tror jag. Men jag, whatever. Alltså, jag inbillar mig att, att det var så. Hur som helst. Um, jag gick på en dejt. Mm. Uh, och jag har ju då fått för mig så här att, ja men hallå jag måste verkligen verkligen träffa en rolig kille mm. för att alltså, jag är så rolig och, själv då. jag har haft en idé av att människa måste vara riktigt rolig, helst från Göteborg nej men helst väldigt mycket rolig <laughs> nej men, nej, men alltså, väldigt mycket rolig ja, väldigt mycket rolig ja. um, uh, och jadda jadda sådär Och, och sen så, såklart att man tänker att han ska se ut på det sättet, det sättet. Men ja Jag är redan by now och har liksom gått helt Förbi hur man ser ut För att jag har träffat så himla De har sett så olika ut och, Ja, hur som helst Men nej, jag vill bara säga så, mm. Du vet väl att Kevin Hart kommer till Sverige snart <laughs> Du har en chans Han är komiker han uh, ja, det. Den uh. bästa komiker i världen Jag vet, nej mm. förlåt Men får jag bara komma till min slutsats Att Helt tydligt nog, jag vill aldrig träffa en, inom citationstecken, <skratt> rolig kille igen. Nej. Bara <skratt> mm. att det var bland det sjukaste att känna att man tappade hela sin identitet <skratt> för att någon annan skulle överstiga hela tiden. Men kan du berätta hur det gick till då? Det var så här. Första eh, känslan: Min gud, var kul! Han är ju i alla fall en rolig kille. När jag går därifrån. Han är inte alls rolig Han är ju för rolig mm -hmm. Så att mm. Saker han sa och jag kände bara så här, jag kan, inte, jag kan inte vara rolig Jag är ju inte rolig här för att han är ju den som är rolig mm. Och ju, kanske alla andra tyckte han var rolig Men jag kunde inte uppskatta det enda skämt För att jag kände så här: Du var skitjobbig nu Kan jag få vara lite rolig också så kan vi ju mötas mm. halvvägs mm. Var det en så här show off? Det var som att vi skulle Bättla, bättla om vem som var roligast Så kände jag i alla fall, och då blev det som att jag tar det som en, en fin liten läxa Universum. Även om så här, det är självklart att folk är ju roliga på sina olika sätt. Det är klart att jag vill inte ha en torrboll men att gå runt och tänka att jag vill att människan ska vara på, på det här sättet, och sen så träffar man någon som är på exakt det sättet, och så märker man att det var så jävla fel och det gick inte alls i termer. Ja, viktigt att tänka på mm. att oavsett om det handlar om hur man ser ut mänsklig liksom bakgrund allt sånt där det kommer jag tror att det kommer träffa som bäst när det är som som mest långt ifrån det man trodde. Och om inte du och Ludvig är ett bra bevis på att hitta någon Som man inte tror. Vad? Alltså jag vet inte. Mm. Ni kände ju varann innan och inte aldrig någonsin trodde du att... Att du och Ludvig skulle bli ett par och bo på Söder Nej. tre år senare. Nej. Nej men alltså det som jag tror att man... Det, det man kan göra för att inte... Eh, alltså... Var helt lost. För jag förstår att man kan vara helt lost. För att det är viktigt att få, få skapa sig själv en bild. Eller kanske. Alltså, allt det där. För att kunna navigera i detta liksom, Blindo. Alltså, mm. verkligen. Men, men om alltså, jag skulle ju nog mer fokusera på. Vad det handlar om. Att jag vill att människan ska få mig att känna. Alltså. Mm. Ja, men typ, alltså, som jag tänker, om man ska få barn med dem <laughs> så är det lite så, här, eller för mig känns det viktigt då att man pratar lite om, okej okay, men vad har du för liksom, vart står du i vissa frågor? Hur tycker du att man ska lösa sådana här saker? Hur ser du på sådana här saker? Alltså, mer eh, och Gud, alltså jag har tappat ord helt, men inte ideal eller normer, men liksom värderingar mer. Precis. Vad sa du? Jag ska precis säga det. Värderingar, ja. Och, och att det mer handlar om uh, om det här är en bra människa eller inte hur hen får mig att känna om hen får mig att känna som att jag är den mest fantastiska människa på denna jord för att det, så känner jag och det är en liten teori jag har också att jag ganska tidigt visade Ludvig alla mina dåliga sidor också för att på något sätt samtidigt som jag absolut öste de bra också men då visste jag redan från början att Inte bara det att han tolererar mina dåliga sidor- utan han kanske tycker att det är en del av skärmen med mig. Med hela mig liksom. Han accepterar hela mig. Och jag vet inte, att det kanske är ett bättre- att han fick mig att känna mig som den mest fantastiska- jag känner mig som den mest fantastiska flickan, tjejen, kvinnan- på jorden. Flickan? Flicka flicka Trots att jag vet att, att jag gör sjukt mycket dåliga saker- och beter mig på dåliga sätt- Som påverkar honom negativt, mm. så, så känner jag ändå att men det gör ingenting för jag vet att han tycker om mig. Och att det tycker jag, som du pratar om lite, Hanna: det har ju med det att göra. Att du vet att jag är älskvärd, jag är värd allt gott, jag är flickväns tjej. för jag är bäst och jag är härlig och jag säger: Men sen är jag också dålig på att planera, dålig på att laga mat, bla bla bla. Men det gör att jag är den mest härliga personen på denna jord. Och... Han kommer, i ditt fall, en han Att Asså, älska det När vi satt det lite jag mycket vet. PK. Men det, Jag fattar att det kan vara skittråkigt Att lyssna på en podd Och så bara kan man inte relatera mm, nej, alls nej, eh, men, men liksom Förstår ni mm. Att bara liksom Ja Jag täppar bort mig helt mm. men, bara men ni liksom, förstår ah, grejen, ah, ni grejen. Ja, Varsvängar är charmigt <laughs> Ska, ja, Alltså Hanna, jag <laughs> ja, lovar att du faktiskt. kommer hitta någon Skit alltså, om allt personen vissa. du hittar ska älska det hos dig, annars är han inte rätt. För får prova så ja. jag bara, hej Hanna och så bara, måste gå. Jag måste gå Jag fick en dålig feeling. <laughs> Första dejten Vad är det? Jag, tror, ja, jag, på jag, det, jag tror på det. Jag tror på det. Jag tror på yeah. Hur känns den här charlexbikänd då? <laughs> Ja alltså förutom att jag just nu ser dubbelt och har kärleksfeber jag är jättesjuk så jag vet inte det här är ju för mig en större grej än bara en kärleksvecka mm. det är livsvecka mm. men kärleken är ju lite livs livet, mm. livet. Nej, men, alltså, på riktigt så är det ju i den skev och jobbig det förstår ju allt mm. och jag, jag tänker att det handlar inte om att man ska ha kärlek utan det handlar om att man Lycklig singel eller lyckligt förhållande Det handlar bara om att vara lycklig i den situationen man är mm. Som vi säger hela tiden mm. Så att det är, ja, det är grunden till det mesta mm. Mm. Och det känns skönt Att jag blir glad Att du eh, Tar det här på allvar Och att du verkligen Du, du är så duktig nu Hanna Du är du värsta Peelingen Du liksom bara skrubbar och skrubbar och skrubbar- och du bara kommer komma ut så jävla shiny and bright. Mm. Jag hoppas verkligen med på, på alla områden, det är liksom- be, eh, Vad heter det? Bekräftelse, detox, rehab, retox- eh, be, be, be. Vad var det? List, biblar och skit Ja alltså. men det är det jag menar, var du värd- och så liksom personlighetsveckan- bara så här, allt som är dåligt, allt som inte mår bra av, ta bort det, det löser mm. vi också- mm. Ja, det, det, du är ju, Hanna är ju på en, en inre resa Jag menar det uh, Aliki ska åka till Centralamerika Du bara navigerar Stockholm. runt i Hannas inre mm. Mm. Mm. Men Jag hoppas att det är värt det personligen För det är inte så jävla kul Men Hanna det är klart att det är mm. Alltså jag tänker vad är motsatsen då Vad, vad, vad ja, du skulle du annars göra av, ska av, det? Gör av all, all all tiden Vad skulle du göra av andra. nej alltså, men man du gå ut eller nej, men typ, alltså, Jag menar man hinner inte Har tid att bara vara så här. Man går skönt det att bara är leva. För att allt bara hela tiden en kamp. Liksom. Men det kommer inte vara så här. du är ju nu i dina mest intensiva mm. veckor av det här. Du sa det ju själv, är nu nu måste jag ju sakta men säkert börja träppa upp och börja leva mitt liv normalt igen. Det är, ju, det är inte rimligt att du aldrig mer ska få gå ut eller? Nej. Om du vill aldrig med att dra hem någon från krogen. <laughs> <laughs> men det handlar ju om en balans. Och Nej. du försöker ju att återskapa balansen nu. Precis. Inte så det är. Hitta källan till problemet. Lösa det långsiktigt. Mm. That's what this part is all about. It's about you. Ja. Yeah. Mm. Och alla som lyssnar. Mm. Eh, vi tänker på er, på er jättemycket. När vi sitter här och pratar. För att. Eh, jag menar. Vi tre är ju tre olika människor. Som alla känner så här. Eh, ja. Oavsett om det handlar om kärlek. Eller vad det nu handlar om. Mm. Problemen i livet som gör det lite svårt att leva. liksom. Eh, och. Vi, vi gör våra små resor varje vecka. Mm. Det här är bara lite större. Mm. Och eh, jag tycker att vi tar efter vibrationerna hos Frida. Känner man att fan, jag är jävligt nöjd med att vara singel just nu. Eller så här. Tycker mm. om mig själv så mycket som jag gör. Aldrig har mitt förhållande med mig själv varit så bra. Eller aldrig har mitt förhållande med min kille eller min mamma. Fira det bra. Låt Verkligen. det visa sig. Och Ju fler gånger du säger det till dig själv Och faktiskt Ju fler gånger du säger det till andra Hur skrytet än må vara Så blir det verkligt nu när du sa det till oss För då kommer vi spegla det i dig mm. Gud vad härligt att du ska komma till Ludvig nu För ni är så himla kära <laughs> Annars hade jag kanske trott att han slår dig Alltså jag vet inte <laughs> Förstår du nej, nej men ni förstår jag vad inte. jag menar mm. Och äh, känner någon att Nej men fan just nu så lider jag på en, en medvind Som man likar Hon surfar liksom Surfar in till Costa Rica. Mm. Mm. Precis. Kust. Tack. <laughs> Så det är skit härligt. Mm. Verkligen. Um, och um, ja, vi finns ju i de kanalerna vi alltid funnits på och nu även på Raft. Mm. Alltså det Hanna, jag, jag skulle vilja se uh, Date Night with a Theo- ja, men jag kommer göra mycket At events vad ni, vad ni, Om ni undrar så här vad jag gör på helgen Då är jag med Theo ja. Äh, ja, Theo och jag ska titta på Pretty Woman jag Tittade på Ästa stjärnorna ships. i helgen ja. Det så, Du kan ju mm. göra några sådana events på Raft. Ja, ja. Eh, Planera er vardag På Raft Och eh, planera också era liv Och vad vi ska göra av den här skiten mm. <laughs> Life alltså life Charles <laughs> Ja, allt liv. Hela ja. livet. Du måste planera en date night till Ludvig Ja, det måste jag Så. verkligen. Mm. <laughs> och vi kan ju komma med uppdatering bara om den där blinditen som dök upp raft av våran kompis. Skitkul. Mm, vi kommer ja, det kommer ut henne. Inte och, henne men hennes. Och hur, ni måste ju dela vad ni gör. Alltså verkligen, mm. gör det. Mm. Så ladda ni raft och dela massor av Plans Mm. Okej, hörni, nu är planen bara att lägga locket på. Nu här blir då blir det en Uber direkt hem. Mm. Hanna har alltså typ förbeställt en Uber hem, men hon är sjuk och så så mm. att jag sa att det är okej, mm. det är okej. Eh, men eh, man skulle lyxa till lite i vardag också, ja. som en taxi hem. En poppersport. En kvart är, är helt färdigt. <laughs> Bra, hörni, vi älskar dig och allt sånt där Hur ska du göra, kärlek på er?